Одначе, тут якийсь химерний клубок. І радість, і образа, і ще щось невиразне. Радість, бо матиме освіту. Сьогодні курси, а завтра університет. І все ж підступно підкрадається образа. Чого це його так поспішно випихає Котя? Може, був дзвінок згори? Може, редактор категорично заявив Одноблюдову «Твій кадр ти й виганяй»? А на що нам такий літраб? Одноблюдо наче прочитав капустині думки. Не думай, голуби, ніхто тебе не випихає з редакції. А хочеш працювати, трудись. І на цьому розмову закінчимо. Завтра, скажеш, остаточно. Подумай, зважу все. Поїдь додому, як хочеш, з матір'ю порадься. Чи ще там з ким. Потім спасибі скажеш. Наука ще нікого не підводила в житті. Хто ж буде заперечувати проти прописних істин? Але все так несподівано. Вночі зустріч дивоглядна. Вранці Марина, як Мево, Мариво. Немов була вона і не була. Якась нереальність. Та чомусь ту майже нереальність не міг поєднати з словами-порадами, Треба кудись їхати. Володя поїде, а Марина залишиться. Чекай, козаче, а до чого тут Марина? Мевом промелькнула, міражені залишиться. Ні з ким не радився капуста, бо порада одноблюдова розумна. І їде Володя не кудись там у якійсь туманні далі, а в місто своєї молодості, де минула вся довоєнна юність. Їде вчитися, а не байдики бити, чи не так? Так та не так, так та не так. Це не він вимовляє. Це колеса у вагоні співають. Так та не так, так та не так. Пригадує. Подався він якось, уже працюючи в газеті, до матері. Вкупе навпроти молодого літраба по-хазяйськи розпухирилась рум'янолиця лиця дівиця, в очах якої світилося стільки видимих простим оком радощів, що не могла вона от так печерицею сидіти і не промовити ні слова до молодика з худеньким чемоданчиком. Ті радощі випирали із її круглих оченят, кричали й волали з великих повних губ, що обіцяли осьось -ось розімкнутися і повідати про почуття, що розпирали усю її досить щедру для її віку статуру. Не встигли переїхати Дніпро, як дівчина таки не витерпіла. «Еге, до родичів їдете?» «До матері». «А батько жде, повела дівка своїми налитими плечима. «Хіба не знаєте, де наші батьки?» Вона якось інстинктивно нагнулася до двох величезних вузлів, що були запхнуті під сидіння, і торкнулася їх руками, немов не довіряючи своїм повним литкам. Еге, на війні? Той. А я, дурка, думаю, як у мене, батько, мати живі, здорові, слава Богу, так і в усіх. От дурка. На якусь мить замовкла, але її розширені сірі очі говорили супутникові. Ну, запитайте мене щось, а то сама почну телемешити. Далеко їдете? Ніби виконуючи її бажання, запитав на диво мовчазний молодий пасажир. «В яготин!» Дівчина вдячно блимнула на парубка. І ще більше зарум'янилася. А то сидить, лупає очима, похмуркувато носярою водить, ніби винюхує, що вона везе до батька-матері. «Я з Ройківщини, може, чули? А роблю в Києві. Так гарно устроїлась. При нинішньому времені на рибкомбінаті. Еге? Розчовпали?» Один земляк взяв як сусідку. Ну, батько мій йому одбладарив. Тут і звесне діло. Отаке врем'я та на рибкомбінаті, а? Докумекали? Усі вдома такі довольні, такі довольні. Як приїде в роківщину дядько Кирило, то батько не знає, де його посадити, чим його пригостити. Дівчина не говорила, а співала. Очі блищали. На щоках розчервонілося яблука рум'янців одначе дівка не забувала час від часу намацувати свої вузли. «Де ви знайдете краще місце в таке врем'я, га?» Зазирали тими розстяйними очима на супутника, ніби питала. «А ти що за дивак? Чому з Києва до матері їдеш з худеньким чи майданчиком?» По всьому було видно, що на фінал розмови вона готувала ударний факт, який може Приголомшити довгого, худого, мовчазного супутника. Я така довольна, така довольна. Нарешті, здається, дівка готова уже викласти те основне, найсуттєвіше. Вона розиркує купе. Не тому, що хоче розказати щось утаємничене. А навпаки, шкодує. Її ніхто більше не чує, крім довгов'язого. Щодня я виношу з риб комбінату, чуєте, по двадцять пиріжків. Уявляєте? Двадцять. Ще як уявляю, як приїхав до Києва по війні, на Євбазі злопав аж три штуки.